Ви ж фаталіст, зрозуміте, що так мусило бути. Перезуваючись, я позирав то на одного, то на другого. Микола був фіолетовий від злості. Я їх залишив, поспішаючи на роботу. Братчиків од мистецтва Павла Ганиша і Олексу Чорноту мені рідко доводилося бачити. Я приходив, вони вже спали, а ще вранці, дивився сни, вони вже щезали. Тодосі, як Марат, тинявся за Грушевичем. Кривов'яз переважно залишався, читав або писав, надягнувши на очі маленькі окуляри в золотій оправі. Тепер професор буде ділити самотину з Живецьким. Коли я повернувся з казарми, поляк дивився прискуленим оком на піч. Він, мабуть, усе бачить і запам'ятовує. Мені зробилося не по собі. Кривов'яза не було, був Микола – він щось писав на крайніх нарах. Поклавши на ніші торбу з хлібом і м'ясом, я нахилився над Миколиною спиною. «Щоденник?» – запитав я. Микола завертів головою та посміхнувся. «Протокол. А, це був докладний звіт про вчорашню операцію. Я перечитав кілька рядків і одійшов, бо Микола неспокійно повів плечем, ніби за комір йому кинули черв'яка». «Обов'язково все описувати?» Микола зосереджено подивився на кінчик пера. «Навіщо?» «Документ». «Устаткування – не документ?» «На основі цих протоколів складатиметься історія». Я не міг збагнути, жартує він чи каже серйозно. «Он як?» – посміхнувся я. «Більше засідань, більше резолюцій, зворушливіша історія». «Дай дописати», – нетерпляче загудів Микола. «Завжди тебе несе, коли тебе не треба». Та він не встиг закінчити думку. «Прокопе, працюй, добре, що паперу приніс, і я й собі протоколець складу». Я вмостився на сусідніх нарах, шматком скла під стругав олівець. На мене скулив око живецький. Мене знов огорнув жах, але я все-таки присилував себе писати. «Мила Вандю, – почав я, – я вже тобі писав, що це за неспокійний народ. Учора вночі ці люди напали на нас. Взагалі нас тут ненавидять від п'ятирічної дитини до білоголового діда. Вони нас обсипають прокльонами, камінням і кулями. Ми у вогні. Уяви собі таку картину. Якось наші хлопці робили в селі облаву, шукали зброю. На околиці побачили хатчину забитими вікнами Двоє пішло на обійстя Бо двері були відчинені Тільки вони ступили до сіний Як луснули з'єднані З якимось механізмом двері І хату охопило полум'я Хлопці згоріли живцем Я думаю, що коли народ Так уперто обстоює Свою волю, то його треба Пошанувати Пиші мені, Вандзю, до запитання Бо є випадки нападів на військових Листонож Зичу тобі веселого настрою, Віктор. Я ще написав до Марини. Розповів, що маю тимчасову, але роботу. Гроші я вислав окремо, але в листі попередив Марину, що не сплачувала штрафу за бункер. Грошовий переказ я підписав прізвищем Івана Крутія. Щоб згаяти час, я повертався з пошти околичними вулицями. Тут очам більше відкривалася злиденність і легше було скидати з себе окови журби. Поки дійшов, серце стало на місце. Я знову війшов у звичну роль людини поза простором і часом, який відомо, що таке неминучність, але яка вміє себе щадити на той день, коли настане потреба в її силах і розумові. В я застав Тодося і Кривов'яза. В долині «Тігру і Єфрату», – шепотів Тодосій, нагнувшись над книжкою. «А Грушевич йде Тодосію?» – запитав я. «Лишився в місті. Де ви були?» Грушевич обходить квартири. Ось що твориться, Прокопе!» Йдемо вулицею, а нас зупиняє Джівчейсько і каже. «Кохані пани, я мешкаю сама, прошу до мене!» На одній квартирі ми побачили четверо опухлих від голоду дітей. Мами нема, і вони не знають, де ділася. На столі трохи грошей, купка муки, а вони вмирають з голоду.